Він стояв в одній сорочці серед густого лісу. Над лісом, між гіллям, висів повний місяць на небі. Товсті стовбури лип та дубів ледве мріли кругом його, а білі берези блищали не наче білі воскові свічки. Кайдаш обернувся назад і побачив між деревом поле, облите місячним світом. Він вийшов з лісу, глянув на поле і вгледів шлях. Місце було зовсім незнайоме. Він пішов шляхом з гори і дійшов до росі. Млинові колеса зашуміли і притягли до себе його увагу Кайдаш прийшов до млина і тільки тоді зовсім опам'ятався та роздивився, куди він зайшов. На Кайдаша найшов страх. Йому здалося, що його водить нечиста сила. На його спину не наче хтось сипнув приском. Волосся на голові піднялося вгору. Але він прийшов до млина, глядів людей. Люди ходили, розмовляли, носили мішки на вози. Кайдашеві стало веселіше. Один чоловік поїхав возом через греблю. Кайдаш пішов за його возом, розговорився з ним і йшов з ним до самого села. Вже другі півні проспівали, як Кайдаш прийшов додому і побудив усіх у хаті Малашка засвітила світло, глянула на Кайдаша і злякалась Він був жовтий, як віск, його очі блищали і горіли, як свічки «Де ти ходиш? Де ти бродиш?» – почала гримати на чоловіка Кайдашиха Вона думала, що він пив до півночі в шинку «Еге, е, ходиш! Добре, ходжу! Не сам ходжу, а мене водить!» – промовив Кайдаш через силу, схиливши на руку «Завела мене нечиста сила аж у богославський ліс. Кайдашиха не іняла йому віри. Вона думала, що він п'яний. Кайдаш підвів очі і глянув на комин, на шию коло комина, під шиєю була дірка на піч. Дивиться, Кайдаш, з цієї дірки вискочив чортик, такий завбільшки, як кіт, та й знов сховався на піч. Кайдаш встиг одвести очей, а з-під шиї вискочило вже два чорти, показало йому язика і знов сховались у дірку». Кайдаша взяла злість. Він охопив макогона, кинувся до комина, та як трісне макогоном по шиї, аж шматки глини отколупались і посипались додолу. "Омельку, чи ти здурів, чи ти з глузду з'їхав?» – крикнула Кайдашиха. «Еге, здурів, хіба ти не бачиш, он чорти вискакують із дірки?» «Свят, свят, свят, перехрестися, де ті чорти взялися?» – говорила Кайдашиха. «Нап'ється в шинку, та тільки дуріє!» Кайдаш обернувся от комина, коли гляне під стіл, під столом лежить здоровий, як кабан та кудлатий чорт, страшною чорною мордою, з рогами, з ротом до вух, з білими здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув напіл, на лаві і на полу сиділи рядком здорові чорти і клацали до його зубами, неначе вовки. Кожний держав пожарені в роті, жар світився в їх зубах, зубаті пащики червоніли. Один чорт показував йому на сокиру під лавою шепотів. «Візьми сокиру та зарубайся!» Другий показував на налегач під полом і шепотів. «Піди в клуню та повісься". Третій підказував – «Піди до ставка та втопись!» «Жінко, чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві?» – говорив Кайдаш, а сам трусився, аж зубами цукотів. «Господи милосердний, тільки нас лякаєш!» – говорила Кайдашиха. Милашка стояла коло печі, ні жива, ні мертва. Лаврін схопився з постелі. «Виведіть мене на двір. Вже чортів повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні круки шугають», – сказав Кайдаш. Лаврін узяв батька за руку і вивів у двір. Малашка злякалася і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусились ноги від переляку. Вона дістала свяченої води, покропила хату, засвітила страсну свіжку перед образами. Кайдаш провітрився на дворі. Лаврін увів його в хату. Страхіття десь зникло. Треба мені висповідатись, сказав Кайдаш. Це, мабуть, смерть моя наступає. Кайдашиха й Лаврін насилу вмовили його лягти на постіль. Тільки що він виліз на піл і хотів лягти, йому здалось, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки. Прудкі павуки, так завбільшки, як гусенята, кинулись до його, як собаки. Він підвівся і почав обтріпувати одежу. І де та нечість набралася на полу, крикнув Кайдаш, обтрушуючи сорочку. Лавріне, візьми віника та замитай у ту погань. Лаврін узяв Вінника і ніби щось змітав з постілі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув. На другий день Кайдаш пішов до священника, висповідався, але все те нічого не помогло. До його внадився херсонський чумак, приходив до його вночі, та все неначе водив його десь по пущах та по нетрях. Через тиждень той чумак завів Кайдаша знов на греблю, а вранці його знайшли в воді на потоках коло самої заставки. Мірошник прийшов підняти заставку і вглядів у воді неживого чоловіка. У млині мололи семигорські люди і впізнали Кайдаша». Волость приставила до втопленика сторожу Три дні лежав під варбою Кайдаш, покритий старою свитою Доки приїхав в і звелів синам узяти батька та поховать Постив батько дванадцять п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потопати А проте втопився, і п'ятниці нічого не помогли, говорив Карпо Варто було мучити себе цілий вік Поховали сини Кайдаша з великою честю Просили священника занести батька в церкву як ховали, то читали в трохи не коло кожної хати. Після похорону справили багатий обід. Кайдашиха роздала старцям щедру милостиню, дала священникові на сороку уст. На четвертий день після похорону Карпо і Лаврін почали ділитись батьківськими спадками».